Meditațiile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe a 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2C008 se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 23 de la 2 Corinteni capitolul 1 În care vom pătrunde îndată după ce mai întâi vom continua cu un nou episod din mișcătoarea lucrare a Cristinei Roi Ereticii din Dubrava Cu prilejul lecțiunii trecute am asistat la o scenă interesantă Ștefan, eroul principal al povestirii, se întorcea de la piață și când a zărit pe marginea drumului, era cu Sania pe timp de iarnă, un om căzut în zăpadă. S-a uitat spre el și a constatat că era unul din amicii lui Peter, care se bătuse cu un geamgiu, acesta l-a lovit tare cu un băț în cap, Peter și-a pierdut cunoștința și de acum zăcea în zăpadă numai vânătei și cu fața în jos. Pe lângă el trecuseră multe sănii, dar niciuna nu s-a învrednicit să oprească. Ștefan însă, care oprise și el numai pentru ca să aranjeze ceva la cai, l-a zărit, l-a luat în sanie și îl ducea spre casă. În timp ce Sania gonea în drumul ei către casă, Peter a început să se gândească Vai, cum se îngrijește Ștefan de mine, tocmai ca samariteanul milos din Biblie? Și lumea? Zice că e un eretic. Totuși el m-a luat în sanie, s-a îngrijit de mine și mi-a dat chiar mantaua lui, deși acum îi e frig lui însuși." Ștefan!" strigă el deodată pe când sania aluneca lin, Stai lângă mine, te rog, căci cai își găsesc ei singur drumul și spunem, ce s-a întâmplat cu tine de te-ai schimbat așa, de nu mai ești de-al nostru." Și ce este cu credința cea nouă? Căci ai o altă credință, o văd și o simt." Ștefan îl ascultă și cu câtă bucurie. De săptămâni întregi se rugase lui Dumnezeu ca să-i poată povesti măcar unuia dintre prietenii lui cum fusese el adânc cufundat în păcate și cum Domnul Iisus îl salvase din prăpastie. Dar, ca să-i spun aceste lucruri tocmai lui Peter, care zăcea el însuși în mocirla de păcate, nu și-ar fi închipuit Ștefan așa ceva. Se așeză, deci, lângă el, în sanie și puse capul lui Peter pe genunchii lui ca să stea mai bine. Și cum mergeau așa sub cerul senin prin peisajul încremenit de iarnă, Ștefan îi relată totul. Cu mult mai mult putea el să laude iubirea lui Dumnezeu față de păcătoși, cu cât el... Însuși aflase grație. Pe când zugrăvea păcatele, se gândea și la cele ale prietenului său care trebuia să le aducă și el la cruce dacă nu voia să ajungă la pierzare. Lui Ștefani se părut că Peter a dormise de slăbiciune, de aceea a tăcut. Dar Peter, deschise ochii cu expresia unui om care se trezește dintr-un somn adânc. Ștefane, crezi tu că Dumnezeu Că Isus Hristos l-ar putea ierta și pe un nenorocit ca mine? O, Petăr! lui Ștefan se oprivocea în gât. Tu nu ești un păcătos mai mare ca mine? Dacă el m-a primit pe mine, atunci primește pe oricine, că-și fiul omului a venit să caute și să salveze ce era pierdut. Și Ștefan. Îi vorbi până acasă despre marile fapte ale lui Dumnezeu, despre Isus, mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii și care a murit pentru cei nelegiuiți. Doamna Kracinski, mama lui Peter, dormea deja. Ea nu i-a auzit și nu-și văzut fiul venind. Nu l-a văzut nici cum Ștefan Hratski i-a spălat rana de la cap și cum au îngenunchiat apoi amândoi în bucătărie și cum s-au rugat. Când l-a văzut ea a doua zi pe Peter cu capul legat, s-a gândit că iar ar s-a luat la bătaie și că e beat. Dar când s-a sculat Peter din pat și s-a apucat de treabă, fără mânie, tăcând toată ziua de parcă ar fi fost un alt om, s-a temut, beată mamă, că s-a îmbolnăvit fiul ei și l-a întrebă dacă-i făcuse cineva ceva. Ah, m-am bătut cu unul pentru că a râs de mine, dar a fost pentru ultima oară, de-acum, nu o să mă mai bat cu nimeni, spuse Peter. Femeia oftă și se gândi, of, numai de-ar fi adevărat, fiule, pentru că totdeauna ai zis așa și nu s-a schimbat nimic. Odată vindecată rana, o să fie iar ca înainte. Toată săptămâna a purtat Peter capul legat și avea friguri. Din cauza aceasta, duminică, doamna Kracinski nici nu l-a întrebat dacă vine la biserică și s-a dus singură. Pe drum a povestit femeilor câte griji își făcea din cauză că fiul ei era așa de neastâmpărat. – O, zise una, așa e tinerețea, nu are astâmpăr, cu vremea o să se mai liniștească, doar nici noi n-am fost altfel și uite că trăim, mai bine un băiat drăguț ca el care place la toată lumea decât un eretic ca Ștefan Hradschi. – Mai bine i-a suci gâtul de-ar fi așa, le asigură cu tărie doamna Kracinski. Fii fără grijă râseră celelalte și una zise, mai degrabă face plopul pere decât Peter Kracinski să fie sfânt. Toate au râs de asta și pe urmă au ieșit din biserică. Între timp, acasă la Kracinski stăteau doi tineri în fața Bibliei deschise și citeau din ea de nu se mai săturau. Apoi s-au rugat, iar unul dintre ei a plâns, dar nu Ștefan. Iubiți ascultători, episodul acesta ne prezintă o remarcă deosebit de prețioasă. Atunci când Peter, cel care se bătuse și era leșinat în stradă, după ce a fost ridicat, pus în sanie și acordându-i-se primul ajutor atât cât a dispus de mijloace, Ștefan, Peter a rămas uimit și dus pe gânduri. Așa uimit cum era de comportarea lui Ștefan, care era socotit ereticul satului, la un moment dat n-a putut să se oprească și a pus lui Ștefan următoarea întrebare. Ce este cu credința asta ta în nouă? Căci ai o altă credință, o văd și o simt. Dem de toată luarea minte este că ceea ce l-a uimit pe acest Peter a fost, o credință a lui Ștefan pe care, spun vorbele lui, o văd și o simt. Era o credință care se vedea și se simțea. Așa cum găsim la epistola lui Iacov, capitolul 2, versetul 18, spune aici cuvântul Eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Vedeți, dumneavoastră, credința lui Ștefan, era dovedită din faptele lui Deci o credință pe care Peter o vedea și o simțea Iată a big challenge, zice americanul O mare provocare pentru mine și pentru dumneata care ascult Ce fel de credință avem noi? Credința pe care o am eu și pe care o ai dumneata o pot vedea cei din jurul nostru? O pot simți? Să știți, faptele credinței nu înseamnă neapărat numai să umbli cu sania pe zăpadă, cu caii cu sania, ceea ce nu mai este mai deloc la modă astăzi, și să ridici un om care a fost bătut. Nu, înseamnă mai mult decât atât să acorzi iertare celor din jur, iertare pe care nu o merită, Așa cum și ție ți-a dat Domnul Dumnezeu iertare fără să o meriți. Și asta începe cu partenerul tău de căsătorie, cu copiii, cu părinții, cu cei din familie, cu rudele apropiate, cu cei din biserică și cu cei din afară. O credință vie și adevărată este văzută și simțită de cei din jur, mai ales atunci când li se acordă iertare și înțelegere, fără să o merite. O credință vie și adevărată, în cele de sus, se vede și se simte de cei din jur care, în timp ce aleargă după lucrurile pământești, să se navuțească, să se îmbogățească, să-și construiască un viitor pe pământ, tu umbli după cele de sus. După lucrurile lui Dumnezeu, după ennobilarea vieții tale cu toate atributele sfinte ale Dumnezeirii, cu dragoste față de cei din jur, cu jertfă pentru toți, în așa fel încât și ei să fie aduși la pocăință. Sunt foarte multe faptele credinței pe care le-a Duhul Sfânt fiecăruia să umblăm prin ele, ni se cere numai să fim atenți și să le trăim iar dacă suntem credincioși cu adevărat și avem pe Duhul Sfânt în noi, nici nu putem altfel decât să avem această credință vie pe care cel de lângă mine o vede și o simte în viața și trăirea mea. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne pui astfel de exemple în față. Dorim din toată inima ca aceia care nu au nașterea din nou din Tine, Doamne, prin Domnul Isus Hristos, săvârșită de Duhul Sfânt, să-și dea seama că nu o au și să se îndrepte către Tine astăzi și prin pocăință, prin botez și credință în Evanghelie să aibă parte de nașterea din nou, iar noi care o avem să ne verificăm zilnic dacă cei din jurul nostru văd și cunosc și simt Credința pe care o avem, prin felul nostru de a ne raporta la ei, la lume și la lucrurile din jurul nostru. Cerem aceasta, Doamne, pentru ca numele tău să fie proslăvit prin noi, iar noi să ne putem bucura o veșnicie întreagă împreună cu tine. Amin voi ata mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta, domne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 Cu cât ne vom goli mai mult de voia noastră de oameni păcătoși, cu atât ne va umple mai mult voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 23, care astfel glăsuiește. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am venit până acum la Corint, tocmai ca să vă cruți. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel și sunt adresate de către el corintenilor cu prilejul unei cuvântări pe care le-o ține încă de la începutul epistolei. Pentru slujitorul credincios al Domnului Isus aici pe pământ, nimic nu-i fără însemnătate. În viața lui nu lucrează întâmplarea sau norocul, și totul este rânduit de Duhul Sfânt, sub al cărui călăuzire se află. Tot ce face sau nu face el, slujește la propășirea lucrării lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel și-a amânat venirea în mijlocul creștinilor din Corint, unde domneau neînțelegerea, neorânduiala și păcatul, tocmai pentru binele lor. Le-a trimis mai întâi o scrisoare în care a analizat, amănânțit situația în care se aflau, a mustrat ceea ce era de mustrat, a dat îndemnuri și sfaturi pentru îndreptarea lucrurilor și apoi a așteptat rezultatul. Dacă ar fi mers personal ca să facă rânduială, s-ar fi isca discuții și, poate, certuri de cuvinte, pentru că acești creștini tulburați n-ar fi primit mustrarea în liniște. De multe ori, un rău poate fi înlăturat de la distanță mai ușor decât din aproape. Chiar cu gândurile cele mai bune, să nu plecăm sau să rămânem undeva dacă nu primim o lumină limpede din partea Duhului Sfânt. Plecările și venirile noastre trebuie să fie sub călăuzirea puternică a Duhului Sfânt, căci tot ce se face fără această călăuzire binecuvântată duce numai la rău. De multe ori bolnavul se vindecă lăsându-l în pace decât să-l tratezi cu fel de fel de leacuri. Să fim întotdeauna conștienți, frații mei, Că tot ce facem sau nu facem are atingere cu lucrarea lui Dumnezeu din noi și prin noi. De aceea trebuie să chipzuim bine totul ca să nu păgubim lucrarea sfântă. Orice creștin adevărat nu trece la întâmplare pe pământ. El este rânduit să fie lumină în mijlocul lumii și să fie fără întrerupere. Și plecarea și venirea și lucrarea și nelucrarea lui... Trebuie să ajute scopului pentru care a fost chemat. Continuându-și cuvântarea, la versetul 24 de la 2 Corinteni 1, apostolul Pavel spune Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Prima parte a versetului acestuia ne arată un adevăr pe care trebuie să-l știm bine cu toții și să-l respectăm în tocmai. Spune cuvântul aici: Nu avem stăpânire peste credința voastră. Deci, noi, oamenii, creștinii, nu avem stăpânire peste credința nimănui. Omul a fost creat liber de Dumnezeu, iar credința, după cum spune un om al lui Dumnezeu, un teolog protestant, nu poate fi decât creația lui Dumnezeu în om. Aceasta este așa cum ne spune chiar George Remete în lucrarea lui Dogmatica Ortodoxă la pagina 364, citez. Libertatea persoanelor nu va dispărea, nu va fi încălcată niciodată, pentru că numai libertatea înseamnă identitate și personalitate, adică valoare. Dumnezeu nu limitează în niciun fel libertatea omului, pentru că, dacă ar fi limitată câtuși de puțin, n-ar mai fi reală. De aceea, Dumnezeu nu vrea să o limiteze deloc, ea este prețuirea și iubirea cea mai mare pe care o poate oferi Dumnezeu creaturilor sale. Așa cum am spus, acesta este un citat din Cartea Dogmatică Ortodoxă, scrisă, semnată de George Remete, un mare teolog ortodox cu reputație în rândul celor contemporani. Deci Pavel spune aici, nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră. Ca să-i păstreze libertatea omului, Dumnezeu nu-l forțează cu nimic, ci doar îi arată calea binelui și calea răului și îl îndeamnă să urmeze calea binelui. Astfel, la Deuteronom 30 cu pe Dumnezeu spune, Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege! Deci, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Așa zice Domnul. Tot ceea ce se impune omului este robie. O credință impusă, nu-i aduce niciun bine. O mântuire impusă nu îl fericește, un bine impus este rău pentru el. Numai ceea ce se face din liberă convingere și din dragoste fericește cu adevărat pe om. Nu avem niciun drept să stăpânim credința cuiva, ci doar ne spunem părerile și îndemnăm apoi cu dragoste pe oricine pe calea binelui și a adevărului. Omul este liber să creadă, sau să nu creadă. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care avea o lumină puternică din partea Domnului, a respectat libertatea omului și nu a pus stăpânire peste credința nimănui, însă a stăruit cu toată puterea să arate oricui adevărul care mântuiește pe om, pentru că numai adevărul dă viață și bucurie. Așa să procedăm și noi. Mai departe, versetul zice... Dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră. Dragii mei, numai adevărul dă bucurie adevărată. Omul tânjește după bucurie, dar ea nu se află adevărată și nobilă decât într-un singur loc, în adevăr, în Dumnezeu. În Dumnezeu este adevărata bucurie care aduce roade dulci în viața omului. Bucuria poate fi sfântă sau păcătoasă, nobilă sau josnică, după cum este starea lăuntrică a omului. Să te bucuri înaintea Domnului, spune Cartea Sfântă la Deuteronom 16 cu versetul 11. Numai înaintea lui Dumnezeu ai siguranța că bucuria care îți umple inima este curată și ziditoare. Adevăratul slujitor al Domnului Iisus nu se bucură în chip egoist, ci caută să lucreze la bucuria altora, ducându-le și lor adevărul Evangheliei Mântuitoare. Dar vrem să lucrăm și noi, spune Pavel, împreună la bucuria voastră. Așa se adresează el fraților din Corint. Apoi spune el căci stați tari în credință. În credință poți fi sănătos sau bolnav. Tare sau slab, roditor sau sterp, după cum este starea ta în Hristos. Credința se poate păstra sănătoasă, tare și roditoare, numai prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Un credincios care lucra la răspândirea Evangheliei în Africa, povestește următoarele. Dimineața vedeam adeseori pe slujitorul meu rugându-se în iarbă. Pentru acest negru, înainte, Dumnezeu era Dumnezeul groazei. Acum, el vorbea prietenește cu Dumnezeu. Înainte de a începe munca zilei, se încredința în mâna plină de putere și ajutor a aceluia care, de care acum nu-i mai era groază și care ajunsese pentru el un tată iubitor. Într-o dimineață, el m-a văzut și nu i-a venit bine. L-am întrebat, te rogi în fiecare dimineață? El a răspuns. Când am plecat de acasă, mama mi-a spus să mă rog, dar nu-mi place să mă vadă cineva, de aceea mă rog când toți ceilalți dorm. De atunci nu l-am mai urmărit niciodată. Îmi lipsea mult nemai văzându-l dis de dimineață plecându-și capul cu părul lui stufos și mâinile pe piept. Înainte de a lua în slujba mea, el fusese multă vreme într-un oraș, într-un port mare. Însă teama de Dumnezeu pe care i-o să duise în inimă mama lui, și pe care Duhul Sfânt o rădăcinase în el, nu i-o putuse răpi din suflet nici chiar stricăciunea marelui port. Credința lui avea rădăcini adevărate. Stați tari în credință, le spune Pavel Corintenilor. Dacă ești numai agățat în credință sau numai împins de alții sau de împrejurări, atunci nu e de mirare că trăiești o viață de înfrângeri, Stearpă și lipsită de bucurie Dacă am ajuns la convingerea că e mai bună credința pentru viață decât necredința Să ne predăm fără rețineri în brațele credinței Și să rămânem în ea cu toată ființa noastră Atunci orice vânt de încercare arbate peste noi Va întări și mai mult viața noastră în credință Să nu uităm rugăciunea zilnică De mai multe ori pe zi cercetarea zilnică a scripturilor și părtășia frățească, aceste mijloace sfinte care sunt date de Dumnezeu pentru întărirea vieții noastre în credință și prin credință în Hristos. În capitolul 2 al epistolei lui Pavel către Corinteni, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, la versetul 1, apostolul Pavel continuă. Am hotărât dar în mine să nu mă întorc la voi cu tristare.” Orice slujitor al lui Dumnezeu, orice creștin adevărat este sau trebuie să fie un purtător de vești bune, de pace și de bucurie. La aceasta este chemat și rânduit el pe pământ. Lumea zace sub apăsarea păcatului, a suferinței, a nesiguranței și a deznădejdii. Cine să-i aducă ușurare și lumină? Din mijlocul ei nu poate face nimeni lucrul acesta. Numai cineva din afara ei, cineva care are o altă natură, iar acest cineva este Domnul Isus Hristos, care și-a dezbrăcat slava cerească, a luat trup omenesc și a adus pe pământ răscumpărarea omului robit de păcat, frică și moarte. Toți cei care prin credință îl primesc pe el ca mântuitor sunt izbăviți de orice robie, Primesc o nouă viață de natură dumnezeiască, deci sunt deosebiți de restul lumii și în această nouă stare sunt trimiși să ducă mai departe vestea bună a izbăvirii și să ducă pacea, lumina și bucuria pe care le dă Mântuitorul Isus Hristos. Ei sunt purtătorii lui Hristos prin lume. Credincioșii, dacă nu pot produce undeva o veste bună și o bucurie, mai bine să nu se ducă. Am hotărât, dar mine, spune Pavel, să nu mă întorc la voi cu tristare. Chiar și atunci când trebuie să mustre pe cineva sau să spună ceva neplăcut, urmașii Domnului Isus trebuie să facă acest lucru tot de pe temelia păcii și a nădejdii, adică să nu lase în inima nimănui teama și deznădejdea. Sunt situații când este mai bine să amâni plecarea într-un loc sau altul, dacă nu poți duce acolo o bucurie din partea Domnului. Bucuria întărește viața, între starea o slăbește și o doboară. Oricât de mari frământări ar fi în lume, oricâte zvonuri întunecate ar circula, deasupra tuturor, așa cum este soarele față de pământ, stă vestea bună, evanghelia mântuirii lui Dumnezeu, stau făgăduințele sale de viitor, Făgăduințe de pace și fericire veșnică. Pe acestea să le ducem la toți oamenii. Iată chemarea noastră a celor răscumpărați de Domnul Isus. Ca unii care suntem lucrători împreună cu Domnul Isus, ducem vestea bună ori pe unde ajungem. La fel ca și Domnul Isus, punem degetul pe I adică arătăm starea jalnică în care sunt căzuți oamenii, în același timp arătăm însă și jertfa lui, care ne poate răscumpăra pe noi și pe toți cei care vor să o primească. El a adus mântuire pentru toți oamenii. Așa spune la Ioan 3.16 căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci toată lumea, pentru toți este adusă jertfa lui. El după ce a adus-o, s-a înălțat la cer, a trimis Duhul Sfânt, iar acum Duhul Sfânt, prin noi, duce vestea aceasta peste tot pe unde ne duc pașii în lumea aceasta. Aceasta este chemarea noastră și să căutăm să ne o împlinim cu toată bucuria pentru slava Domnului. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2C008, prin care am căutat Folosindu-ne de meditațiile asupra noului testament ale preotului Nicuriță să aducem aminte despre chemarea pe care o au toți credincioșii lui Dumnezeu, iar aceia care nu sunt încă credincioși să se grăbească să primească pe Domnul Isus Hristos prin nașterea din nou să devină astfel copii ai lui Dumnezeu pentru slava lui și bucuria noastră veșnică. Amin. 3